На превелике здивування містера Кенана його на вокзалі не заарештовано. Не заарештовано його також по виході на вулицю. Мало того, містер Кенан і сліду не бачив мальовничих бандитів з ЧК, що з них кожен обвішаний бомбами, оперезаний кулеметними стрічками, а в зубах про запас тримає ножа. Замість бандита... До нього підійшов той чоловік у сорочці, що пояснював йому інцидент на вокзалі. «Дозвольте відрекомендуватись, професор Іванов, хемік», – сказав чоловік по-англійськи. Містер Кеннен вирішив, що це один із удосконалених способів вимагати гроші, про що він читав у Джека Лондона. Отже, він увічливо уклонився і запевнив, що зави грошей немає. Просто отштовхнути того чоловіка, як він зробив би в Америці, Кеннен не відважувався. де не могли б його, може, і убити. До того ще й час голодний. Отже, містер Кеннен запевнив, що в нього зайвих грошей немає. «Я не збираюсь просити у вас грошей», – відповів чоловік суворо. «Коли ви вважаєте, що обідетесь без моєї поради, то бувайте здорові». І чоловік одійшов. Доктор Кеннан, задоволений, що позбувся прохача, попростував із вокзалу. Його дуже кортіло, як найшвидше побачити, як голодні жінки їдять своїх дітей і гризуть свою одіж. Він навіть вирішив пожертвувати своїм до того вже не дуже чистим носовачком, щоб побачити, як його їстиме голодний росіянин. Перейшовши кілька кроків, він раптом напав на надзвичайну сцену. Коло паркана стояв якийсь молодий хлопець з розтібнутим коміром. В одній руці він держав коновку з водою, в другій шматок мила. Зацікавлений доктор підійшов ближче. Хлопець набрав рот води і підніс до рота мило. «Він їстиме мило!» – догадався містер Кеннен і підійшов ще ближче. Хлопець випустив з рота струмінь води і полив мило. «Зараз почне, розм'якшує мило», – подумав Кеннен. Але хлопець не почав їсти мило. Натомість він змилив руки і почав їх мити, пускавши з рота струмінь води. «Яке дивне сполучення некультурності з охайністю», – не міг опам'ятатися доктор. Спочатку він вимиє руки, а потім з'їсть свій пайок. Та хлопець не виправдав сподіванок містера Кеннана. Вмивши руки й обличчя, він утер їх носовичком і подався геть. Містер Кеннан, трохи розчарований, пішов далі. Він забув справитись з дечем на вокзалі і почував тепер тиснення сечовім пухері. Розміркувавши, що дикони очевидно взагалі не мають поняття про вбиральні, Доктор хемії Кеннен спинився на вулиці і почав поливати паркан. Це заняття йому перебив якийсь чоловік, що ляснув його по плечі і сказав щось дикунською мовою. Після того, як він повторив містерові Кеннену жест, доктор заплатив штраф. «Якась чортовина! Куди я попав? Що за люди?» – філософував доктор Кеннен сідаючи в кеп і вказуючи візникові руками, що його треба вести до готелю. Містер Кеннан, з цікавістю обдивившися номер готелю і побачивши, що він дуже схожий на номер другорядного готелю в Нью-Йоркові, постановив іти до місцевого комітету Ара. Він витяг з чемодана черепаховий суп, попрохав його розігріти, допомагаючи собі в розмові пальцями, і почав удягатися. Була вже п'ята година, отже він витяг фрака, роздивився циліндр, змахнув з нього порошинку і одягся. Приковтнув пару пілюль, поїв супу з черепахи, накинув мекентош і вийшов на вулицю. План у нього був такий. Він переговорить з директором філії Ара, дістане від нього призначення в голодній губерні і спробує там препарат Альбо. Він вироблятиме його там таки, десь найме собі лабораторію. Потім зробить статистичні зведення і запропонує радянському урядові купити в нього препарат. З мільйонами в кишені він зможе жити де завгодно.